Capitolul 88. Se auzi o bătaie în ușă și în obdaie nevăli o hoardă de copii. Acum erau cu toții curați și dichisiți. Le străluceau fețele după spălătura cu săpun, iar părul parcă le era lins de viței. Se duceau la școala duminicală fiind dați în grija lui Seli. A tălnii cu ei în stilul lui dramatic și exuberant și îți dădeai bine seama că iubește pe toți. Era înduioșător să vezi ce mândru e de înfățișarea lor robustă și frumoasă. Lui Filip copiii se părură puțin intimidați de prezența lui, iar apoi, când tatăl lor îi trimise afară din cameră, avoi impresia că răsuflă ușurați. Peste câteva minute își făcu apariția și doamna atâlnii. Își scosese bigudiurile și acum purta un breton aranjat cu multă grijă. Purta o rochie neagră simplă, o pălărie cu flori ieftine și se străduia să-și îndese mâinile roșii și asprite de prea multă muncă într-o pereche de manuși de antilopă neagră. Mă duc la biserică a zise ea. O să ai nevoie de ceva? În mai de rugăciunile tale, Betty, dragă. Nu o să-ți slujească la nimic, ești prea stricat ca să-ți mai poată fi de folos, zâmbia. Apoi, întorcându-se spre Filip, îi spuse cu glas lăbărțat. Nu-l pot face cu niciun preț să se ducă la biserică. E un ateu înrăit. Ce zici? Nu seamănă cu a doua soția lui Rubens?" strigă atâlnii. N-ar arăta splendid într-un costum de secolul al XVII-lea. Ăsta e genul de nevastă pe care trebuie să ți-l alegi, băiete. Ia uite-te bine la ea." Atâlnii, zău dacă n-ai fi în stare să nebunești pe oricine cu trâncăneala," îi răspunse ea calm. După moartea primei sale soții, Isabella Brand, Paul Rubens, 1577-1640, s-a căsătorit în 1630 cu nepoata acesteia, Ellen Furman, femeie planturoasă pe care a luat-o ca model pentru multe din tablourile sale. Soția lui Atelny izbuti să-și încheie nastorii de la mănuși, dar înainte de a pleca se întoarse către Filip cu un zâmbet blând, ușor jenat. Rămâneți la ceai, nu-i așa? Lui atâlnii îi place să aibă cu cine conversa și nu izbutește prea des să găsească un om destul de deștept. Bineînțeles că o să rămâne la ceai, zise atâlnii. Apoi, după plecarea nevestii, se explică. Eu țin morțiș ca a copiii să se ducă la școala duminicală și beti la biserică. Cred că e bine ca femeile să fie religioase. Eu unul nu cred în Dumnezeu dar tare vreau ca femeile și copiii să aibă credință. Filip, care era foarte rigid în problemele de adevăr și minciună, fu puțin șocată de această atitudine degajată și superficială. Bine, dar cum poți să stai și să privești cu brațele încrucișate când copiilor dumitale li se spun lucruri pe care dumneata nu le socoți adevărate? Dacă sunt frumoase, nu mă prea interesează cât de adevărate sunt." E exagerat să pretinzi ca lucrurile să-ți stimuleze deopotrivă și rațiunea și simțul estetic. Vroiam ca Betty să treacă la catolicism. Mi-ar fi plăcut să asist la convertirea ei și să o văd purtând coronița de flori de hârtie. Dar ea rămâne o protestantă incorigibilă. Și, pe urmă, religia e chestie de temperament. Poți să crezi orice dacă ai o fire religioasă și dacă nu ai... Nu contează ce credințe îți sunt inculcate din afară pentru că tot o să te debarasezi de ele. Poate că religia este cea mai bună școală a moralității. Este ca unul din medicamentele acelea folosite de voi, doctorii, care cuprind în ele un alt medicament dizolvat. Primul medicament n-are nicio eficacitate în sine, dar dă posibilitatea absorbirii celuilalt. Asimilezi moralitatea pentru că e combinată cu religia. Religia o pierzi, dar morala ați rămâne. E mai probabil ca un om să fie bun dacă a învățat bunătatea prin dragostea de Dumnezeu, decât prin lectura operelor lui Herbert Spencer. Asta venea în contradicție cu toate ideile lui Philip. El încă mai continua să privească creștinismul drept o robie înjositoare de care trebuia să te lepezi cu orice preț. În subconștientul lui era asociat cu liturghiile mohorâte din catedrala de la Terc în Bari și cu ceasurile nesfârșite de plictiseală îndurate în biserica înghețată de la Blackstable. Iar morala pomenită de atâlnii nu era pentru el altceva decât o părticică din religia păstrată de o inteligență șchioapă după ce se dezbăra de credințele care, ele și numai ele, o făceau rezonabilă. Dar în timp ce medita asupra răspunsului pe care să-i dea lui atâlnii, acesta, mult mai interesat să se audă vorbind decât să participe la o discuție, izbucnise deja într-o tiradă cu privire la catolicism. Pentru el, religia romano-catolică făcea parte integrantă din Spania, iar Spania însemna mult pentru el, întrucât acolo simțise că evadează din convenționalismul pe care îl găsise atât de irritant în timpul căsniciei. Cu gesturi largi și cu tonul apăsat care făcea toate spusele lui atât de frapante, Atalnii îi descrise lui Filip catedralele spaniole cu vastele lor spații întunecate, aurul masiv al ușilor de la altar, ornamentele somptuoase de fier forjat cu poleiala estompată de vreme, aerul încărcat de tămâie, tăcerea care domnea acolo. Filip aproape că îi vedea dinaintea ochilor pe canonici îmbrăcați cu sutane de prebendă, novici cu veșminte roșii trecând din sacristie în balconul corului mai cauzea chiar și recitativul monoton al vecerniilor. În numele pe care le pomenea atâlnii, Avila, Taragona, Saragossa, Segovia, Cordova, răsunau în inima lui ca niște trâmbițe. Parcă avea dinaintea ochilor ansamblurile imense de granit cenușiu, așezate în vechile orașe spaniole, în mijlocul unui peisaj sălbatic, astru și bătut de vânturi. Întotdeauna m-am gândit că mi-ar plăcea să mă duc la Sevilia zise el într-o doare când a făcu o pauză de o clipă, rămânând cu mâna întinsă în aer, într-un gest dramatic. ''Sevilia!'' strigă a ''Nu, nu, să nu te duci acolo!'' ''Sevilia! Asta te evocă fete care dansează cu castaniete și cântă prin grădinile de pe malul Guadalquivirului, luptele cu tauri, florile de portocal, brobadele de dantele numite Mantones de Manila!'' Voaluri de Dantelă. Corect, Manilia. Asta e Spania din Operete și din Montmartre. Farmecul acesta facil nu poate oferi o distracție permanentă decât unei inteligențe superficiale. Teofil Gotie a extras din Sevilia tot ce poate ea să ofere. Teofil Gotie, poet parnazian francez, 1811-1872 noi care am venit după el nu putem decât să-i reproducem senzațiile. El și-a pus mâinile mari și groase pe ceea ce-ți sare în ochi și acolo totul îți sare în ochi. Totul poartă urme de degete, totul e ros și zdrențuit. Murilio este pictorul ei. pictor spaniol, 1617-1682 Atâlnii se sculă de pe scaun, se îndreptă către dulapiorul spaniol... Ei coborâ placa din față cu balamale mari aurite și cu o încuietoare de mare efect, lăsând să se vadă o serie întreagă de ser Scoase dinăuntru un maldăr de fotografii. Cunoști picturile lui El Greco?" întrebă atâlnii. A, îmi aduc aminte că cineva de la Paris fusese grozav de impresionat de ele." El Greco era pictorul orașului Toledo. Betty n-a putut găsi fotografia pe care vroiam să-ți o arăt. E un tablou în care El Grecoz grăvește orașul pe care îl îndrăgea și e mai exact decât orice fotografie." Vino și stai aici, la masă." Filip își trase scaunul mai în față și atâlnii puse dinaintea lui fotografia. Filip o privi plin de curiozitate și îi păstră multă vreme tăcerea. Întinse mâna după alte fotografii și atâlniile le rând pe rând. Până atunci Filip nu mai văzuse lucrările acestui maestru enigmatic." La prima vedere, îl supără senul arbitrar. Siluetele erau extraordinar de alungite. Capetele erau mici, atitudinile erau nefirești. Asta nu era realism și, totuși, chiar și din fotografii căpăta impresia unei realități tulburătoare. Atâlnii se pornise să facă descrieri entuziaste în expresii pline de vioiciune, dar Filip nu auzea decât vag ce spunea. Era nedumerit și era totodată și emoționat într-un mod ciudat. Tablourile astea păreau să-i înfățișeze un anumit sens, dar el nu știa exact care e sensul lor. Erau portrete de bărbați cu ochi mari și melancolici care păreau să spună ceva, dar nu știa exact ce. Erau călugări deșirați în veșminte franciscane sau dominicane, cu fețele tulburate, cu mâinile oprite în gesturi, al căror sens îți scăpa. Mai era și înălțarea la ceruri a Fecioarei Maria. Era o scenă a răstignirii pe cruce în care pictorul, prin cine știe ce magie a simțirii, izbutise să sugereze că trupul lui Hristos, mort, nu e al din carne omenească, ci din carne dumnezeiască. Și mai era și tabloul înălțării în care mântuitorul părea să se avânte spre câmpiile Elizee, și totuși să calce pe aer tot atât de ferm ca și cum ar fi avut pământ sub picioare. Brațele ridicate ale apostolilor, faldurile veșmintelor lor, gesturile lor extatice, transmiteau o impresie de exaltare și de bucurie sacră. Aproape în toate cazurile, fondul era alcătuit de cerul nopții, de noaptea a sufletului cu nori tulburi mânați de vânturile stranii ale iadului, asupra cărora razele lunii nefirești revărsau o lumină înspăimântătoare. Am văzut cerul ăsta de nenumărate ori la Toledo, zise atalni. Ideea mea este că El Greco a sosit prima dată în oraș tocmai într-o noapte dintr-asta, care i-a produs o impresie atât de violentă, încât nu s-a mai putut elibera niciodată de ea. Filip își aminti cum fusese afectat Claton de acest pictor straniu, a cărui operă el o vedea pentru prima dată acum. Se gândi că cel mai interesant dintre toți oamenii cunoscuți de el la Paris fusese Claton. Pe ei, maniera lui sardonică, detașarea lui ostilă, îi împiedicase să-l cunoască bine, dar aruncând o privire retrospectivă, Filip își dăduse seama că Claton avusese în el o forță tragică, care își căuta zadarnic expresia în pictură. Era un om cu un caracter neobișnuit, viguros, mistic, după moda unei epoci care nu avea nicio inclinație spre misticism. Un om pe care viața îl scotea din răbdări pentru că se vedea în imposibilitatea de a spune lucrurile pe care le sugerau imboldurile obscure din inima lui. Intelectul lui nu era adaptat rosturilor spiritului. Nu era de mirare că avea o înțelegere atât de profundă pentru grecul care nescocise o tehnică nouă de exprimare a năzuințelor sufletului său. Filip privi din nou seria de portrete de nobili spanioli cu colorete cu barbișoane ascuțite, cu fețele palide încadrate de sobrietatea hainelor lor negre și de întunecimea fondului. El greco era pictorul sufletului și acești nobili, palis și stinși, nu datorită istovirii, ci din pricina restricțiilor pe care și le impuneau, cu mințile lor torturate, par să umble prin lume inconștienți de frumusețea ei. Ochilor privesc numai în lăuntru, în inima lor, și strălucirea nevăzutului îi orbește. Niciun pictor nu a arătat într-un mod mai necruțător faptul că lumea e doar un popas efemer. Sufletele oamenilor pictați de el dau glas prin ochilor dorurilor stranii din pricina cărora tânjau. Simturile lor au o acuitate miraculoasă nu atât pentru sunete și mirosuri și culoare, cât pentru senzațiile foarte subtile ale sufletului. Omul plin de noblețe se plimbă ducând în piept o inimă monastică, iar ochii lui văd lucruri pe care le văd și sfinții în chiliile lor și el nu e deloc uimit. Buzele lui nu cunosc zâmbetul. Filip, continuând să tacă, se întoarse la imaginea orașului Toledo, care, după părerea lui, era cel mai captivant din toate tablourile. Nu-și mai putea lua ochii de la ea. Avea sentimentul straniu că e pe punctul de a face o nouă descoperire în viață. Tremura de fiorul aventurii. O clipă se gândi la dragostea care-i carbonizase sufletul. Dragostea părea un lucru cu totul neînsemnat față de emoția care se aprindea acum în inima lui. Tabloul la care se uita înfățișa o suită de case îngrămădite pe un deal. Într-un colț, un băiat ținea deschisă o hartă mare a orașului. În capătul celălalt al tabloului se afla o figură clasică simbolizând râul Tago iar în înaltul cerului se afla fecioara Maria înconjurată de îngeri. Era un peisaj străin de toate noțiunile împărtășite de Filip, pentru că el trăise în cercuri care se închinau realismului strict. Și totuși, și aici, spre propria lui uimire, simțea o realitate mai profundă decât cea creată de oricare dintre maestrii, pe urmele cărora încerca să smerit să pășească. Îl auzi pe atâlnii spunând că reprezentarea este atât de precisă, Încât când cetățenii din Toledo au venit să se uite la tablou și au recunoscut casele. Pictorul zgrăvise exact ceea ce observase, dar văzuse totul cu ochii spiritului. Orașul acela de un cenușiu palid avea ceva nepământesc. Era un oraș al sufletului văzut într-o lumină palidă, de negăsit nici noaptea, nici ziua. Era așezat pe un deal verde, dar verdele nu aparținea acestei lumi și era înconjurat de ziduri și bastioane masive, pe care nu le puteau asalta niciun fel de mașini sau instrumente de război născocite de mintea omului, și doar postul și rugăciunea, suspinele penitente și mortificările cărnii. Era o fortăreață a lui Dumnezeu. Casele acelea cenușii nu erau făcute din niciunul din soiurile de piatră cunoscute zidarilor. Aspectul lor avea ceva înspăimântător și nu-ți puteai da seama ce fel de oameni ar putea să lășlui în ele. Puteai să te plimbi pe străzi și să nu te miri că le găsești pe toate pustii, deși nu erau goale, pentru că simței o prezență invizibilă și, totuși, manifestă pentru toată sensibilitatea interioară. Era un oraș mistic în care imaginația începe să se împleticească și să își chioapete ca un om care pășește brusc din lumina în întuneric. Sufletul umblă dezgolit de colo până colo, cunoscând incognoscibilul și, conștient în mod straniu de experiența intimă dar inexprimabilă a absolutului. Și fără pic de surprindere, pe cerul acela albastru investit cu o realitate pe care nu ochiul, ci sufletul o destăinuie, cu turma aceea de nori ușori mânați de adieri nefirești, ca strigătele și suspinele sufletelor pierdute, o vedei pe fecioara Maria cu veșmânt roșu și o mantie albastră, într-un pâlc de îngeri în pați. Filip simți că locuitorii acelui oraș ar fi privit această apariție fără să se minuneze, plin de respect și de recunoștință, și, și ar fi văzut de drum. Atelnii vorbi despre scriitorii mistici ai Spaniei, despre Tereza de Avila, San Juan de la Cruz, Diego de Leon. Manifestau cu toții aceeași pasiune pentru cele nevăzute pe care o simțise Filip în tablourile lui El Greco. Ei păreau să dețină puterea de a atinge transcendentalul și de a vedea invizibilul. Erau spanioli din epoca lor, în care tremurau înfiorate toate faptele strălucite ale unei mari națiuni. Fantezia lor era îmbogățită de splendorile Americii și de verdeața insulelor din Marea Caraibilor. În vinele lor curgea forța care provenea din luptele lor seculare cu maurii. Erau mândrii întrucât erau stăpânii lumii. Și simțeau în înseși depărtările imense, pustiurile hâde, munții înzăpeziți ai Castiliei, soarele și cerul senin și câmpiile înflorite ale Andaluziei. Viața era pasionată și diversă și, pentru că oferea atât de mult, ei tângeau agitați după alte și alte lucruri. Pentru că erau plini de omenesc, erau veșnic nemulțumiți și își puneau toată această vitalitate nerăbdătoare a lor într-o aspirație arzătoare către inefabil. Lui Atalni nu-i displăcea să găsească un om căruia-i putea citi traducerile făcute de el ca să se distreze și să-și umple timpul liber. Și cu glasul său frumos și vibrant recita cântarea inimii și a lui Cristos mirele ei, poezia minunată care începe cu cuvintele, într-o noapte întunecoasă, și acea noce serena, noapte senină, a lui Luis de Leon. Cărturar și poet religios, 1527-1591. Le tradusese cu multă simplitate, nu fără oarecare îndemânare și găsise cuvinte care în orice caz sugerau grandoarea maestoasă și aspră a originalului. Tablourile lui El Greco explicau aceste poezii, iar ele la rândul lor îi explicau tablourile. Filip nutrise un oarecare dispreț pentru idealism. Întotdeauna avusese o pasiune pentru viață și idealismul pe care îl întâlnise până atunci i se păruse a fi în cea mai mare măsură o fugă lașă din fața ei. Idealistul se închista pentru că nu putea suferi în la gloatei omenești, nu avea puterea de a se lupta și de aceea eticheta bătălia drept vulgară. Era înfumurat și, întrucât semenii lui nu vreau să-l aprecieze așa cum se aprecia el, se consola disprețuindu-i. Pentru Filip, tipul caracteristic era Hayward, plăcut la înfățișare cu mișcări languroase, care ajunsese prea gras și cam chel, îngrijindu-și încă frumuseții și propunându-și chiar și acum, fără prea multă convingere, să facă lucruri desăvârșite într-un vag viitor. Iar în acestor lucruri se ascundeau uischiul și amorurile vulgare ale străzii. Tocmai care acție față de ceea ce reprezenta Hayward... Filip se declara zgomotos pentru viață așa cum era ea. Sordidul viciu, deformitatea nu-l supărau. El afirma că preferă omul în toată goliciunea lui și își freca mâinile încântat când se înfățișa dinaintea lui un caz de meschinărie, cruzime, egoism sau de străbălare. Asta era realitatea. La Paris învățase că nu există nici urăciune, nici frumusețe, ci numai adevăr. Goana după frumusețe este doar sentimentalism. Dar aici părea să ghicească un element nou. În ultima vreme se tot apropiase mereu șovăind de elf, dar abia acum era conștient de acest fapt. Se simțea în preagul unei descoperiri. Avea senzația vagă că aici a găsit ceva superior realismului pe care l adorase. Dar, fără doar și poate, nu era idealismul golit de sânge care ocolea viața adevărată din simplă slăbiciune. Din potrivă, era prea puternic, era viril, accepta viața cu toată vivacitatea, urățenia și frumusețea ei, cu tot caracterul ei murdar, josnic și eroic. Și totuși continua să fie realism, numai că era un realism împins pe o treaptă superioară, către o culme, unde faptele erau transformate de lumina mult mai vie în care erau privite. Filip părea să vadă lucrurile mult mai profund cu ochii grave acestor nobili defuncți ai Castiliei, iar gesturile sfinților pe care la început le considerase nebunești și deformate îi apăreau acum ca purtătoare ale unei semnificații misterioase. Numai că el nu era în stare să discernă această semnificație. Era ca un mesaj a cărui primire era din calea afară de importantă pentru el, dar care i-a fost transmis într-o limbă necunoscută și deci nu-l putea descifra. El tot mai căuta fără încetare sensul vieții și aici îi se părea că îi se oferă un asemenea sens. Atâta doar că era obscur și vag, se simțea adânc tulburat. Vedea ceea ce îi se părea a fi adevărul, așa cum poți să vezi un lanț de munți luminat parcă de niște fulgere într-o noapte întunecoasă, pe furtună. Îi se părea că vede că omul nu trebuie să-și lase viața la voia întâmplării, ci din că voința lui este puternică. Ii se părea că vede că stăpânirea de sine poate fi la fel de violentă și de activă ca și capitularea în fața pasiunii. Ii se părea că vede că viața interioară poate fi la fel de variată și cu nenumărate fațete, la fel de bogată în experiențe ca și viața reală a unui om care a cucerit tărâmuri noi și a explorat pământuri necunoscute.